Разговори с журналисти и общественици Проблемът на човечеството е нравствен проблем. Един общественик посети учителя и го попита за днешното положение. На умните хора съдбата е определена и на глупавите също. Хората като мислят, определят съдбата си с собствената си мисъл. Има нещо във възгледите на хората, което трябва да се измени. Сегашните културни хора имат много стари възгледи, с които нищо ново, нищо хубаво не може да се създаде в света. Хората не мислят за божественото, а само за себе си. А това вече е старо схващане. Въпрос. Какво ще кажете за българския народ? Българинът, ако върши волята Божия, има много добра съдба. Някога българите направиха една погрешка, като изгониха богомилите. Ако направят втора, ще имат нейните последствия. Светът не е създаден за българите, за англичаните и прочее, а за повдигане на човечеството. Един народ е ут в услуга на човечеството и има определена функция в общочовешкия организъм. По-големите народи са по-големите синове, а по-малките народи по-малките синове. Но само онзи народ, който приема закона на любовта, има бъдеще. Ако българите приемат закона на любовта, ще имат добра съдба. А ако не го приемат, тогава няма извинение. Сега Русия е в железния си век. Докато България се намира в своя златен век и трябва да държи неутралитет, през 21 век България ще влезе в сребърния си век тогава пък Русия ще влезе в златния си век и ще има бъдеще. Един народ функционира не само тук на земята, в физическия свят, но и на друго поле. Българите, които функционират в друго поле, са невидими. Сред народа се говори, че тук се явява странен старец, който казва някои неща и после изчезва. Това са съществата, които работят върху българския народ, а понякога те са видими, а друг път невидими. Българите нека да благодарят, че Божият промисъл бди върху им. В международния живот България да не се намесва във война, а вътре помежду си българите трябва да приложат справедливостта. Човек трябва да има такова отношение към другите, каквото към себе си. Както тачи своето тяло и своята мисъл, така той да оценява живота и на останалите. И това трябва да се приложи. Иде нещо хубаво за света. Това днес мога да ви кажа. Сега в света ще станат неща, които хората никак не са очаквали. При бъдещия строеж хората ще изменят коренно своите възгледи. Смъртните присъди не говорят добре за днешната култура. Трябва да се избегнат, нищо повече. Това е най-умното, което може да се направи. Християнските народи трябва да приложат принципа «не убивай», да лишат човека от живот – който не могат да му дадат, не е право. Те могат да кажат, че това е за доброто на държавата, но ни най-малко не е така. Методите, които употребяват днес, не са съобразени с законите на божественото право. Порядъкът днес е човешки, не е божествен. Да убиеш човек не е божествен порядък, да си служиш с насилие, това не е божествен порядък. Всички трябва да знаят, че тяхната енергия иде от Бога. Държавникът също трябва да знае, че има един разумен закон в света, а не да казва Аз всичко мога да направя. Има хора, които вярват в Бога отвън, а вътрешно го отричат. Има други хора, които го приемат отвътре, а го отричат отвън. Трябва да приемем, че Бог е вън и вътре в нас. Онези, които приемат Бог отвън, казват, Онези са безверници. А вторите казват за първите. Те са ретрогради. А ние вече се намираме в предверието на един златен век на човечеството. Така нареченото идване на Царството Божие на Земята. Ще се отпочинат хората, близо е това. Какво по-хубаво от това? Царството Божие на Земята и всички земни царства ще му служат, а то ще ги ръководи. Проблемът на човечеството е един нравствен проблем. Трябва да почнат народите да си вярват един в друг.